Вогонь та вхугу присвячується борцям січневого повстання, робітникам київських головних майстерень. Там, де був зв'язок, старанно стукатіли апарати Морзе та Юза, гули дроти індійського телефону, продирались розвідки голодних, обідраних, але озброєних до зубів людей. Ішли китайці, киргизи, латиші, українці, росіяни. І всі вони були червоні від напруження і від своїх брудних червоних стрічок, Кокард та стягів. Йшли вони по п'ятах Керененського, загрожували бандам Краснова та Каледина, що зазіхали на Донбас. І грудді йшли на загони гайдамаків, що оперували під керівництвом Української Центральної Ради на Правобережжі. Революція та повстання захопили всю країну, тільки Правобережна Україна була ще в лабетах поміщиків та авантюристів, але жовтневий запал докотився й сюди. Полтава вже була в руках червоних. Бронепотяг, полупановець, весь сірий, забруднений, гордо маючи червоним стягом, стояв на станції. Крізь хугу, вітер і сніг він приносив смерть гайдамакам, посилаючи зі своїх крицевих дул смертоносний вогонь, який змішував кров з забрудненим снігом і мертвими тілами людей. Заржавлений, подряпаний кулями панцир бронепоїзда наочно доводив його відданість революції. На рельсах колії проти бронепотягу сидів матрос із сірими як панцир очима дивився на напис Матрос був у чорній подертій курці, з якої виглядали непівчорні засмажені груди На його круглій матроській шапці на чорних стрічках був гортий напис «Аврора» Це був командир бойової чити бронепотягу Степан Завірюха Він крутив здоровенну брудну цигарку і смачно спльовував у жовтий сніг На далеких відстанцій вулицях Полтави іноді – Вибухала стрілянина На станції була тиша Коли не зважати на лайки І вигуки червоногвардійців Та важке шипіння Паровозу бронепотягу Чого, дядьку, квапишся? Сказав матрос до старого дядька Щоб топтався на місці І викидав з горла важкі Як шрапнель слова Хіба не чуєш, як наші фуражери Здобувають провіант? Оце й біда, що фуражери поки принесуть, то все пожеруть Безнадійно відповів дядько Все, що є, все наше, не пожеруть, черево не витримає Коли б то так? От у Києві в мене брат у дворниках служить Коли б там зараз бути, можна було б і шашлик достати Скоро і там будемо, сказав Завірюха Наша Савдепія і там гайдамакам жару завдає. У мене там двоє братів. Мабуть, тепер разом з робітниками за арсенал б'ються. Ох ти, ябличко, куди котишся? Ой, центральна рада, не воротишся. Раптом на всю пельку вигукнув вартовий, що стояв коло бронепотягу. Йому, мабуть, було скучно, злісно і заздрісно, що він не міг бути у місті, і тепер всю свою злість вкладав у веселу пісню. «Сволич!» – сказав матрос. «Як жалкує центральною радою!» Дядько засміявся. Він перекручував обмотки, що пахли гнилою шкірою та потом, і на яких були плями крові, змішані з засохлою грязюкою. А матрос, посміхаючись курив цигаркою, у своїх думках дивився прямо в Київ, де билися з гайдамаками його брати. А Марія в цей час сиділа вдома і, мабуть, варила обід або латала якенебудь шмаття. Може, це було так, а може і ні. Може, думки матроса й не могли правильно бачити крізь хугу, сніг і мороз, крізь озброєні банди гайдамаків, які стояли між Києвом та Полтавою. Це все міг з'ясувати тільки бронепотяг Полупановець, вогнем і крицею розірвавши цю міцну запону. Це було в січні, і хоч позамерзали та вкрилися снігом пішоходи, брук дерева та покрівлі будинків Києва, але серця вробітників робітників були гарячі і стукали мірно, в такт. Арсенал почав перший, на печерську торохкотіли кулемети, Бухкали в камінь будинків снаряди та несподівано в перевулках Києва виникала стрілянина. А на собачій тропі та на Олександріївській вулиці падали як снопи гайдамаки. Падали розстріляні робітники арсеналу. Скоро повстали всі робітничі райони. В київських головних майстернях на паровозному депо уночі чиясь рука виліпила маленького наказа. Всім бойовим загонам залізничників всі бойові загони залізничників, усі бойовики мусять прийти на загальні збори до Соломінського залізничного клубу о 8-й годині ранку, на порядку денному. Справа по охорону території залізниці. Нач бойовий загонів, підпис. Підпису не можна було розібрати. Не можна було розібрати і початки, хоч можна було сказати, що початка 14-ї ділянки шляху. Вранці о восьмій годині до клубу, що знаходився коло Солом'янського мосту, посунули озброєні рушницями бойовики. Підтягнувши міцніше пояса та взявши з кутка заздалегідь вичищену рушницю, робітник залізничних майстерень Микола Завірюха вийшов на вулицю. Далеко на Печерську ще лунала стрілянина. Іноді було чути важкий вибух хромати. На вулиці він напнувся на жінку кондуктора, що мешкала на другому боці вулиці Кондукторша несла повні відра води «Чи не приїхала Марійка?» – запитав у неї Микола Жінка стала, а коли стала, то в неї мусив забігати в роті язик Микола це знав, а тому вирішив послухати «Ні, не приїжджала, потяги не йдуть Чоловік теж поїхав, мабуть, із Жмеренки разом приїдуть Та я рада, що їх нема Мала б клопоту, коли б підійшов до арсеналу. Цілу ніч спати не могла. Жінка ще щось говорила, але Микола вже не слухав. І скоріш пішов далі. Він поспішав на зібрання. Його нервувало непевне становище залізничників. В майстернях працює кілька тисяч, а в бойових загонах кілька десятків. Мерзота. І Петро теж туди. Старшиною, сволоч. Їти було з Солом'янки Слизько, він ішов, лаяв брата і лаяв сніг. Морозний вітер обценьками хапав за ніс. Коли він прийшов до клубу, там було вже кілька десятків бойовиків. Тут були всі добірні товариші, старі робітники-партійці і свідома робітнича молодь. Говорив зі сцени машиніст Дзідзієвський. Завірюха притиснувся вперед, його цікавило, що скаже старий машиніст. Слова летіли, як іскри з паровозу, і запалювали серця. Дзіявський старанно крив центральну раду, спочатку вздовж, потім впоперек, а потім зверху донизу. Такою вже була доля тієї осоружної ради. Виступали інші бойовики. Патлах і Дзюк від Губкому. Заварювали гарячий настій своїми повідомленнями «А що скажеш ти, Завірюхо?» Запитали бойовики в нього «Твій брат у полку Грушевського» І тоді говорив Микола Завірюха І його слова були люті, як мороз І гострі, як мідяна стружка Бо він був токар і ненавидів Центральну Раду А потім все зібрання, як один рот, один язик Одне серце, одностайно ухвалило на допомогу Арсеналові, Центральній Раді по шапці. І молодий бойовик, після зборів, йдучи на варту, казав Завірюсі. А коли б почув Грушевський, що говорили про нього, то він здох би на тому місці, на якому стоїть. На пасажирській станції, що навпроти головних майстерень, знаходився гайдамацький полк імені Грушевського. Тут були зібрані найсвідоміші гайдамаки та офіцерня. От з цим полком залізничникам доводилось мати сутички в першу чергу. Пасажирська станція була в руках гайдамаків, в їхніх руках була і вантажна станція. На цій території стояла озброєна гайдамацька варта. Територія ж колонії, головних майстерень та депо знаходилась в руках бойовиків, які після зборів у Соломінському клубі перейшли до колонії та майстерень, де влаштували свій штаб і розставили варту. Штаб полку імені Грушевського знаходився в конторі станції Увечері 16 січня коменданта станції бойовики покликали до залізничної їдальні для переговорів В штабі коменданта заміняв молодий старшина Петро Завірюха На станції було тихо але настрій був напружений Не було чути ні одного паровозного гудка тільки далекий арсенал ще отстрілювався і тому морозну тишу вечора прорізали поодинокі вибухи гармат та раптова тріскатня кулеметів і рушниць. Петро Завірюха був у штабі і розмовляв з другим старшиною. «Коли за годину не повернеться комендант, ми мусимо напасти на майстерні. Дивіться, щоб дві сотні гайдамаків були на поготові», – це казав Петро Завірюха і нервово ходив по конторі. Його вже починала нервувати довга відсутність коменданта. — Що ми можемо зробити з двома сотнями, коли їх кілька тисяч? — говорив старшина. — Але ж у них немає зброї, та вони й без зброї силою візьмуть. Одними молотками потрощать голови хайдамаками як грецькі горіхи. — Так, нас мало, — погоджувався Петро Завірюха, — і Сердюки теж, здається, з ними. — Не тільки Сердюки, а ще дехто, — загадково відповів старшина. — Ти натякаєш на мого брата Миколу? — запитав Петро Завірюха. — Я з ним нічого спільного не маю. — Мало нас, — казав далі Петро, — не вірять. Не тільки робітники відвертаються, а й селяни. Більшовики обіцяють більше, але то брехня. Кацапам не можна вірити. — І скільки тих перевертнів, — погоджується старшина, — адже всі вони українці і навіть мову свою забули. Тут голову свою віддаєш за те, а вони не розуміють. А мені, казав Петро, хочеться бути паном, хоч у своїй господі. Обридло бути робітником чи селянином. Хіба всім людям треба доконче все життя працювати? А Микола дурень зі своїми робітничими гордощами. На станції в цей час вартовий гайдамака клацнув рушницею і голосно спитав. «Хто йде?» Петро і Старшина переглянулись. У відповідь на запитання вартового замість паролю пролунала лайка. Скоросердитий комендант появився на порозі штабу. Петро і Старшина мовчали. Комендант був роздратований. Очевидно, з переговорів не було ніяких наслідків. Комендант заговорив перший. «Більшовицька зграя, ці бойовики», – люто промовив він. «Нічого путнього від них чекати не можна. — Чого вони вас кликали, пане коменданте? — запитав Петро Завірюха. — Голову морочить Шибеник, — відповів комендант. — Дуже вічливо попросили звільнити станцію і просили ха -ха, дозволу поставити свою варту для охорони залізниць. — Бояться, щоб який-небудь шарманщик паровозів не покрав, — хитра сволота. — Значить, доведеться битись? — неохоче запитав старшина. — Це ми ще почекаємо. А от там ваш брат, пане Завірюхо. Всю мою промову, вибачте, зіпсував. А що таке? Та я хотів спробувати агітнути, знаєте, як більшовики роблять. Хтів дізнатися, чи не можна їх розколоти. Після переговорів і пропозицій, з якими я, звичайно, не погодився, я почав їх закликати стати на бік Центральної Ради. Так він мені відповів, що ваша Центральна Рада – Зграє гемороїдальних поміщиків Так і сказав Мерзота, вибачте Розлютований комендант Ходив по конторі і лаявся На станції перегукувались Вартові гайдамаки, Міняли варту Страйк Всі робітничі райони Оголосили загальний страйк Заводи та майстерні стали У місті з вечора Було вже темно а вдень не було води. Трамваї роз'їхались по парках, а які не встигли доїхати, позамерзали на вулицях. На вулицях стало порожньо. Випадковий перехожий міг тільки зустріти озброєну гайдамацьку варту або самотнього робітника, який переходив вулиці, ховаючись у під'їзди. Стрілянина й гарматні вибухи почали лунати з усіх кінців міста. Вночі над арсеналом виблискувала заграва. Горіли будинки. Ще зранку в головних залізничних майстернях почалася кипуча праця. Робітники лагодили Петлюрівський панцерник, щоб з його допомогою зробити наскок на гайдамацький полк Грушевського. Микола Завірюха, забивши кілька клепок в панцер бронепотягу січневого повстання, а так його можна назвати, бо він був призначений для цієї мети, випростався і сказав старому робітнику Ковалю – який щосили гатив молотком в клепки панцерника. «Що в мене тіти дома чи що?» і сердито ж бурнув молотком на цементову підлогу. «Не сердься, хлопче», – сказав йому старий коваль. «Ще встигнеш поголити вуса і ніс. Часу багато». А в цей час до оперативного штабу прийшли бойовики і заявили, що коло Караваєвського мосту стоять вагони з набоями, та скорострілкою. Про це розповів бойовик, який прийшов допомагати лагодити бронепотяг. «Оце гаразд», – сказав Микола. «Бронепотяг скоро скінчимо, а зброї нема. Тепер повеселіше». І він пішов до штабу. Скоро коло депо зібрались кілька десятків бойовиків. Машиніст Антону вивів на круг паровоза, круг повернули, зробили стрілку, і паровоз виїхав з депо. Бойовики озброєні рушницями повилазили на тендер. З полін зробили барикади, які б захищали від куль гайдамаків, і паровоз рушив на Караваївський міст. Паровоз мав вигляд не гірший з панцерника. Тендер наїжачився і блищав десятками рушниць, одна з яких належала і Миколі Завірюсі. «Ура! Оу!» Бойовий крик прорізав морозне повітря. Вибухло кілька пострілів, і бойовики кинулись на Петлюрівський потяг. Але потяг мовчав, наче був зовсім порожній. Бойовики, здивовані мовчанкою, зменшили свій запал. Вони втікли. Крикнув Завірюха і перший кинувся до вагонів Це був сигнал Скоро всі бойовики обліпили вагони, але в них нікого не було Куди поділась гайдамацька варта? Могла тільки, мабуть, розповісти підошва гайдамацьких чобіт Без одної жертви, без одної краплі крови Залізничники набули кілька кулеметів, гармату і кілька тисяч набоїв коли гайдамацький панцерний автомобіль і дві сотні піших і кінних гайдамаків напали на бойовиків з Кадецького мосту, вони наптулись на справжню фортецю. Головні майстерні озброїлись, як справжній бойовий форт. Кулемети, які були розташовані на покрівлі майстерень, зустріли гайдамаків ураганним дощем заліза. Робітники жваво відстрілювали з вікон майстерень із штабелів шпал, стін, із високих покрівель. Гайдамаки не сподівалися зустріти такий організований опір. Вони були на відкритому місці, їх можна було розстрілювати поодинці. Микола Завірюха причаївся за штабелем, і кожний постріл його рушниці влучав у ціль. Ось він побачив, як один гайдамака з мосту цілиться в когось на покрівлі. Очевидно, який-небудь робітник в запалі необережно висунувся за Прикриття і що хвилини ризикував життям Заверюха, вибравши зручний момент Вистрілив Гайдамака змахнув руками І колесом покотився під откос Панцерний автомобіль був більший супротивник Ніж усі гайдамаки Він з кулеметів теж поливав майстерні залізом І для успіху бою його треба було зліквідувати Микола це зрозумів одразу коли б можна було підійти до нього ближче, його б мент не стало. Але це був риск. Перебираючись від одного штабулю до другого, Миколі вдалося підійти до самого забору, який відділяє майстерню від кадетського мосту. Тут він одразу випростався і з усієї сили кинув ручну гранату. Граната розірвалася зі страшенною силою, випадково влучивши в самий автомобіль. На момент Дим і Курява закрили майже весь міст. От вибуху гранати автомобіль сів. Вибухом були розтрощені колеса і відірвано шматок панциру. Автомобіль став непотрібною річчю. Доля автомобіля вирішила бій. Гайдамаки побігли. Натиск залізничників був такий міцний, що багато гайдамаків попало в полон. Це на деякий час позбавило їх охоти нападати першим. Так, комунари січового повстання відбили перший натиск гайдамаків, і це був перший бій залізничників за жовтень. Коли скінчився бій, знову підрахували набої, але їх було обмаль. Ця загроза лишитись без набоїв весь час турбувала бойовиків. Після бою, змінивши варту, бойовики відпочивали. Микола Завірюха, взявши рушницю і кілька набоїв, налагодився кудись піти Молодець Завірюха, сказав йому старий Коваль, що лагодив бронепотяг Здорово ти їх приголомшив Коли б я був осавулом, я подарував би тобі за відвагу орден Грушевського Боявики сміялися, скрізь лунала розмова про минулий бій А куди це ти зібрався, запитав у Миколи Коваль Додому, неохоче відповів завірюха, там у мене справи. Дивись, щоб гайдамаки не помстились за панцерник? обережніш. Микола махнув рукою. Він вийшов з вагонного цеху, де був штаб, і пішов до Кадецького мосту. Тут, з території майстерень, він переліз через паркан на колію. Додому йти він і не думав. Він вирішив дізнатись, чи нема де тут набоїв. Перебираючись від вагона до вагона, він старанно обслідував кожний вагон. Між вагонами було порожньо. Тоді Завірюха забув усяку обережність, захопився роботою і з почав навіть гримати дверима вагонів. Нарешті він поліз до якогось вагону. В цей час гайдамацька контррозвідка під командою Петра Завірюхи, гайдамацького старшини, обережно посувала до Кадецького мосту. Щоб обслідкувати місце бою. Гайдабаки вже давно помітили робітника, який нишпорив по вагонах. Начальник контррозвідки Петро Завірюха вирішив спіймати його живцем, щоб дізнатись, чого йому потрібно, а потім розміняти на кренки. Коли робітник вліз до вагону, один з гайдамаків виліз на покрівлю потягу, і по вагонах став швидко перебиратись до нього. Частина контррозвідки побігла в обхід, а друга частина на чолі з Петром Завірюхою побігла до вагона, в якому був робітник. Якийсь дурний гайдамака необережно вистрілив, і переляканий робітник швидко вистрибнув з вагону. В цей час гайдамака, що знаходився вже на покрівлі сусіднього вагону, перебіг на другий вагон і раптом стрибнув на плечі робітнику. Зав'язалась бійка. Робітник скинув гайдамаку з плечей і той, падаючи, схопив його за ноги. Робітник упав. Коли він підвівся, навколо нього щільно стояли гайдамаки. Петро Завірюха, старшина гайдамаків, навіть зблід від такої несподіванки. Перед ним стояв бойовик Микола Завірюха, його брат і разом з тим небажаний ворог. Петро Завірюхане, витримавши погляду брата, одвів очі вбік і суворо промовив в штаб. І потім, ідучи далі з частиною контррозвідки, крикнув: Щоб ніякої шкоди, повішу. Із жмеренки йшов пасажирський потяг, весь переповнений демобілізованими солдатами. Поміж солдатів їхали і приватні пасажири, і залізничники. В цьому потязі поверталась до Києва і Марія Китченко, яка з малку знала братів Завірюх. Потяг йшов дуже довго, зупинявся на станціях по кілька годин. Це нервувало солдатів, пасажирів, нервувало і Марію, яка, під'їжджаючи до Києва, вже довідалась про повстання робітників. Вона сиділа у вагоні серед клунків і мішків, наповнених харчами, борошном та різними солдатськими речами. Їй було дуже зручно, але думка про те, що діється в Києві, не давала їй спокою Найбільш турбувалась вона за Миколу Вона знала його симпатії до більшовиків і навіть поділяла їх Потяг уже підходив до Києва, він уже був на посту Волинському Тут була його остання зупинка Але зупинка була дуже довгою На коліях нервовими тушились занепокоєні солдати Марія була в передостанньому вагоні. Зацікавившись довгою зупинкою, вона вийшла з вагону і пройшлася вздовж потягу. До паровоза, де машиніст і помічник щось старанно лагодили, підійшло кілька демобілізованих. Один кремезний солдат з червоним засмаженим обличчям виліз на паровоза, щоб довідатись, у чому справа. «Ну, механіку, чи скоро поїдемо?» – запитав він у машиніста. «Цей паровоз зовсім не поїде!» «Доведеться викликати з Києва другий!» Зіпсувався тормоз. «Крути, Гаврило!» Закричав з колії якийсь солдат. Машиніст вилаявся. «Під три черти вас усіх з паровоза, Чуєте? Не поїдете!» «Чого не поїде?» Кричали солдати. «Каже, зіпсувався!» «А досі віз!» «Саботажник! Він бреше!» Ми самі поїдемо. Велике діло крутить корбою. Товариші, братухи, я працював коло машини, вигукнув якийсь солдат. Де він? На паровоз його. Крізь натовп солдатів продерся маленький демобілізований і заявив. До війни я працював у поміщика біля молотилки. Валяє, гайда. І цілий натовп поліз на паровоз. Машинист Щось кричав про тормоз, про те, що доводиться їхати згори, але його зі сміхом скинули з паровоза. Скоро намацавши вірьовку з гудка, один з солдатів зі всієї сили потягнув за неї. Паровоз зарвів скаженим воєм, Це був наче передсмертний рев. Почувши гудок паровоза, всі демобілізовані пасажири і Марія Китченко поспішили розсістися по вагонах. Солдат на паровозі відкрив регулятор, і паровоз шарпнув так, що трохи не розірвав потягу. У вагонах пасажири попадали один на одного, і деякі колунки злетіли з полиць. Потім усе пішло гаразд. Потяг рушив до Києва. Солдати на паровозі весело вигукували і сміялись. «Крути, Гаврило, піддавай жару!» І солдат, який був за машиніста, справді піддав жару. Він зовсім відкрив регулятора, і солдати набивали топку дровами та вугіллям так, що вона могла луснути. Потяг згори біг, як скажений. Телеграфні стовпи, кущі, будинки кулею летіли назустріч. «От так їдемо», – сказав якийсь солдат. «Так ще ніколи не їздили. Валяй, братуху! Наярівай!» Раптом під паровозом прогуркотіла стрілка. Паровоз хитнуло вбік. Солдати злякались. Ану зупини, сказав переляканий якийсь солдат. Той солдат, що був за машиністом, кинувся до регулятора, закрив його, але потяг ішов по інерції ще швидше. Партач, закричали солдати. Молотильщик, стій, зупини. Потяг уже був коло самофора, скоро мала бути станція, а швидкість збільшувалась. Знову відкрили регулятори, але це не допомогло. Тоді нещасний молотильщик почав шукати тормоза. Тормоза він не знайшов, а налапав речах. Він його перекрутив назад, і паровоз заскриготів колесами. Але було вже пізно. Вагони зі страшною силою скинуло вперед, і весь потяг метеором налетів на станцію. Паровоз вскочив у контору станції весь із тендером. Перші вагони розбилися вщент. Будинок контори завалився. Від начальника станції, який був у цей час у конторі, лишився тільки один подертий на шматки кашкет. Як почували себе демобілізовані пасажири в вагонах, можна сказати, що залишилися цілими лише кілька задніх вагонів. Декого повбивало клунками. Дехто з пасажирів побився, а дехто, як це було з Марією Китченко, лише налякався Її здорово підкинуло на мішках, а вона сиділа й тільки Але страшенний скрегіт і грюк вагонів на мить заглушив усіх Частина станції і потяг уявляли цілковиту руїну Демобілізовані, які лишилися цільними, стали допомагати пораненим коли Марія видряпалася з мішків і вийшла на станцію, її приголомшила страшна метушня. Пройшовши кілька кроків, вона напнулася на Петра за вірюху. «Маріє!» – радісно скрикнув Гайдамацький старшина. «Звідки це ти?» Марія мовчки показала на потяг. Старшина раптом зблід. «У мене дуже щаслива доля», – сказала Марія. «Ти не вдарилась? Ти поранена?» «Ні, все гаразд». Марія почервоніла під поглядом старшини. Всі три брати-завірюхи були їй більше, ніж братами. Вона виросла разом з ними і любила усіх трьох трохи більше, ніж можна любити братів. Коли Марія стала цілком дорослою дівчиною, всі троє братів зрозуміли, що вона є надто гарна, щоби бути їм сестрою. З приводу цього у братів утворилися трохи оригінальні взаємовідносини – але вони були прості, а коли б брати почали розбиратись у психології цих відносин, то це, напевно, спричинило б багато лиха. «Ну, а як у Києві?» – запитала Марія. «Як Микола? Чи не приїздив Степан?» «У Києві страйк», – промовив старшина. А Микола… Старшина мовчав. «Де Микола?» – скрикнула Марія. «З ним нічого не скоїлось. Він живий!» А чому ж ти мовчав? Старшина знову нічого не відповів. Що з ним? благаючи запитала Марія. Він арештований. Арештований? Хто його заарештував? Ще більше схвильовано запитала вона. Я, відповів старшина. Ти? Ця несподівана відповідь збентежила її. Вона не чекала такого випадку. Як ти смів? раптом сердито промовила Марія. На таке запитання було важко відповісти тому Завірюха мовчав Зараз же звільни його Я не можу, бо він більшовик Що значить не можу, хіба ти не брат його? Брат, але він більшовик Що значить більшовик, зараз же звільни його Старшині було ніяково, він не знав, що робити Марія то просила, то починала сердитись «Ти вбивця!» – сказала вона нарешті. «Коли ти його звільниш, то більше я тебе не знаю!» Петро Завірюха мовчав. Якісь сили боролися в ньому, але, очевидно, ідея петлюрівства не була сильна в ньому, бо він вагався. «Де він?» – запитала Марія. «Він у штабі на Миколаївській вулиці». «Так далеко? А ти ж казав, що він у тебе!» Тому то й справа, що ні Сказав, виправдовуючись Петро Але ти його можеш звільнити? Ти мусиш, чуєш? Сам я цього зробити не можу Вже погоджуючись, говорив старшина Треба когось послати до штабу Я сама піду Я боюсь тебе посилати по вулицях небезпечно Нічого, я піду Старшина знав, що він нічого вже не вдіє Треба було коритися він вийняв записну книжку і щось написав на клаптику паперу. Тебе пропустять без усяких затримок, тільки от на вулицях не знаю як. Нічого, не бійся, сказала Марія. Коли я звільню Миколу, я з тобою ще поговорю, знатимеш ти в мене, і вона, не прощаючись, повернулась і пішла від нього. Нічого, помиримось, подумав старшина і скоро змішався з натовпом на станції. Бронепотяг січневого повстання скоро було полагоджено завдяки напруженій праці бойовиків, які не знали відпочинку, працюючи день та ніч. Цього бойовики тільки й чекали. Озброївши його кулеметами і скорострілкою, вони тепер мали справжній бронепотяг, за допомогою якого можна було розбити гайдамаків. За машиністами затримки не було. Січневому повстанні приймали участь такі машиністи, як Дзіцієвський, Антонов, Шпрінгвальд, Маркелов, які могли цілими добами бути на паровозі без зміни. Правда, в порівнянні з майстернями Депо дало дуже мало бійців Січневому повстанню, але зате ті машиністи, які взяли в ньому участь, були свідомими комуністами, сміливими і виносливими людьми. О третій годині дня, це було 19 січня, коли був готовий бронепотяг, бойовики зробили наступ на полк імені Грушевського. Бронепотяг виїхав на станцію і його кулемети старанно запрацювали. Піші бойовики вибігли з майстерині під прикриттям бронепотягу, теж напали на гайдамаків. Почалася гаряча бійка. Першими пострілами гайдамаків було вбито бойового Білинського, але гайдамаки скоро почали тікати, кидаючи зброю і навіть залишивши свою канцелярію. Маленька ж пенька робітників завдяки своїй відвазі відкинули полк Грушевського в саме місто. Пасажирську станцію було звільнено. І це досягнення було зроблено дорогою ціною, бо кілька найкращих товаришів загинули в цьому бою. На другий день бойовики повели наступ на місто. Гайдамацькій владі в Києві, здавалося, надходив кінець. Бойовики підійшли до Львівської, захопили частину Бульвару та Караваєвської вулиці. Незважаючи на ці перемоги, становище їхнє було критичне. Завжди не вистачало набоїв, а лави бойовиків щодня зменшувались. Крім того, бойовики були вже перевтомлені. Все ж таки вони трималися міцно. Їх була жменька, а гайдамакам здавалось, що їх кілька тисяч. На Миколаївській вулиці, де знаходиться гайдамацький штаб, було неспокійно. Головне командування контрреволюції хвилювалося від успіхів робітників. У просторій розкішній кімнаті штабу зібралося кілька гайдамацьких комендантів, офіцерів та старшин. Робив доклад один із старшин полку імені Грушевського. Станцію захоплено. «Більшовиками-залізничниками», – говорив старшина. «Наш полк відкинуто до міста. Ці бойовики дуже добре озброєні. Мають бронепотяг і кілька тисяч рушниць. Виступають організовано». «Я й не гадав, що залізничники зроблять такий сильний опір», – говорив комендант міста. «Солом'янка ж цілком український район. От арсенальці зовсім інше, а залізничники...» Він ніби був здивований». Тоді старшина пояснив. Ми помилились. Командування тут не при чому. В нашому полку всім відомий старшина Завірюха. Петро Завірюха? Дивно. Це краща наша сила? Так. Цілком вірно. В цей час до кімнати зайшов вартовий і сказав. Прийшла якась дівчина від старшини Завірюхи. Хоче бачити коменданта. Впусти. Вартовий зник, і замість нього на порозі кімнати з'явилась Марія Китченко. Марія зайшла до кімнати і простягла папірець. Комендант прочитав. «Старшина Завірюха просить, щоб звільнили його брата Миколу. Він ще в штабі?» Ці слова означали запитання «Він ще живий?» Комендант знав, про що питати, бо звички гайдамаків були і його звичками. Так, він у штабі, відповів вартовий старшина. Тоді комендант без усяких суперечок написав резолюцію про звільнення. Коли Марія пішла, комендант сказав: Ви пам'ятаєте вашу розмову про панотця Соломенської церкви Василя Прилипаківського? Є пропозиція послати до нього кого небудь з ваших з інструкціями, панотець відомий усім, українець. Як голова Соломінської парафії має вплив на залізничників За його допомогою можна досягти перемир'я, ви розумієте? І комендант посміхнувся Так що ж ви пропонуєте, запитали майже всі начальники Послуга за послугу Дійти до патюшки дуже небезпечно Ми пошлемо до нього старшину Петра Завірюху Бойовики Миколу Завірюху звільнили коли він уходив зі штабу, він, як і раніше, кепкував з гайдамаків. З Миколою була Марія Китченко. Вони поверталися до себе в робітничий район. Миколу звільнили, бо було слово старшини, що Микола більше не прийматиме участи у повстанні. «Ну тепер сиди й не ворушися», – сказала Марія. «Чорта з два», – відповів бойовик. «Я й так заваляв дурака, що пішов на станцію, не додержав дисципліни. Вони сміялись, сказав він, загрожуючи гайдамакам. Тепер посміюсь я. І він знов пішов до майстерень. Січнева морозна ніч. Напружуючи останні сили, відстрілюються від гайдамаків робітничі райони. Відстрілюється поділ, шулявка, політехнікум. Лунають останні постріли в арсеналі. Скрізь утома, мороз і ніч тільки залізничні майстерні ще тримаються міцно. Бойовики вже тільки жменька, але вони працюють. Гайдамаки легодяться обстрілювати майстерні з гармат, але бойовики теж готуються. Вночі бронепотяг січневого повстання йде на пост Волинський. На бронепотязі кілька кращих бойовиків, серед них Грінер, Антонов, Троянков і Вєтров. Вони нападають на гайдамаків, що охороняють шість гармат і вагон знаряддя. Вибух рушниць та такання кулеметів на деякий час розворушують замерзлу ніч. Ніч. Багато приход коїться вночі. Старшина Петро Завірюха, переодягнений робітником, йде на Солом'янку. І він сам не так боїться бойовиків, як боїться гайдамаків. Його робітничий костюм серед гайдамаків – вірна смерть, вірний розстріл. Ніяка перепустка гайдамацького штабу для такого костюму не тісна. Відповідь на таку перепустку – гайдамацька куля або шабля. Петро Завірюха обійшов гайдамацьку варту і майстерні караваєвськими дачами. Іти слизько й холодно, доводиться провалюватись у глибокі намети, але він іде. Ось він уже обійшов колонію, його чорна постать спустилася в яр, де знаходиться колодязь. І потім не по сходах, а по кручах вибралась до Солом'янки, прямо де знаходиться церква та будинок попа Прилипаківського. В цей час на посту Волинському все замовкло. Грамати були в руках бойовиків. Навантажений бронепотяг повертається до майстерні. Буде, буде ще бій за жовтень. Мало людей. Є гармати, які принесуть несподівану смерть контрреволюції. Є енергія, є запал і свідомість. Привезені від битів, гайдамаків гармати розташувались на території майстерень, колонії та на платформах. Не дивлячись на те, що на четверо гармат приходилось троє гармашів, обстріл міста і гайдамаків почався. Було гучно і глушливо. Снаряди співали своєї ніжної пісні над містом, і кожна пісня завжди кінчалась вибухом громових акордів. Поговоривши з Попом і взявши в нього згоду, Петро Завірюха тією ж дорогою повертався назад. На цей раз, переходячи яр, він спіткнувся і покотився кудись у глибокий намет ледве видряпавшись з нього, він пішов далі Скрізь було пустинно Далеко вили собаки, під ногами шелестів сніг Старшині стало самотно і боязко Вдивляючись у біле поле снігу, він усе йшов Іноді загрузаючи в наметах Нарешті він перейшов колонію караваєвими дачами, вибрався на шулявку. На вулицях йому стало ще страшніше. Скрізь були мовчазні будинки. У вікнах було темно, тиша була жахлива, наче все вимерло від якої-небудь пошесті, наче це було мертве покинуте місто. Раптом старшина помітив, що за ним хтось іде, чорна постать якогось чоловіка йшла слідом за ним. Завірюха збільшив крок. Коли він оглядався, постать була ще ближче. Тоді він побіг, але почув, що постать чоловіка біжить за ним. Так вони бігли кілька хвилин вузькою вуличкою. На розі вулиці Петро Завірюха несподівано з розгону вдарився у гайдамаку, що йшов з вартою з кількох чоловіків, і вони обидва покотилися в сніг. Вся варта під несподіванки зупинилась і застигла. Коли ж Завірюха підвівся зі снігу, його запитали. «Ти хто? Чого блукаєш вночі? Залізничник?» «Я старшина полка імені Грушевського», – уважно мовив Завірюха. Гайдамаки подивились на нього і розсміялись. Пролунала лайка. Вибухло кілька пострілів і все кінчено. Старшина полку імені Грушевського Петро Завірюха лежав у снігу, розстріляний, порубаний своїми ж гайдамаками. Наслідуючий день до вартового бойовика, що стояв коло входу до колонії, підійшов Піп у чорній рясі. З напівсивим волоссям на голові, з маленькими очицями і носом, як маленька гайка, Піп запитав. А скажіть, ну мені, добрий чоловіче, як мені пройти до штабу залізничників? Вартовий бойовик подивився на попа, на його ніс, що нагадував гайку, і, не боючись ніякої шкоди, з його боку показав дорогу. В штабі Піп наткнувся на бойовика Свензинського. «Чого вам, батюшко?» «Я прийшов з миром до вас», – улесливо почав Піп. «Кров, браття мої, лється, Ісус Христос, Господь Бог наш, що вам треба говорити толком?» «Миру, мир, друже, протягнув Піп, доволі крови, земля українська стогне. Так ви хочете, щоб ми склали перемир'я з гайдамаками?» Піп хитнув головою. «Добре», – сказав бойовик, – «підіть до гайдамаків і запропонуйте їм це». Під час цієї розмови відбувся гарматний обстріл майстерень. Знаряддя рвалися під покрівлями, врізалися і вивертали стіни. Шрапнель з дрязком і дзвоном вибивала вікна. Піп крутився, як на голках. Його маленькі очіці перелякано блимали при кожному пострілі. Бойовик повів попа до контрольної будки, щоб вивести його до міста. Коли вони підійшли до воріт, снаряд, випущений гайдамаками зі страшним грюком, розірвався коло них. Піп не витримав. Пустіть мене назад, закричав він. Що, підсипали пісочку в рясу? засміявся бойовик. Піп швидко підібрав рясу вище колін, і що було сили, чкурнув з колонії. Більше він не приходив. Надходив вечір, це був останній вечір січневої комуни, бронепотяг полупановець запізнювався. Ще вчора, 21-го, приходили товариші з штабу з наказом розійтись. Всі робітничі райони впали, впав і арсенал. Більше боротися було неможливо. Цілий тиждень без відпочинку головні майстерні билися з гайдамаками. Більше не було сил. Бойовики ходили як тіні, стомлені, голодні, з червоними очима від безсонних ночей. Наказові розійтись спочатку не повірили. Стріляли з гармат по місту і вирішили битися далі. Коли ж не дійшов вечір на 23 січня, вже цілком зрозуміли, що це безумство. А знову були на станції. Вони мали підмогу і вже блукали коло самих майстерень, як люті вовки. Снаряди летіли з всіх боків, майстерні не витримували. Вечір підійнявся чорний, як попівська ряса. Була ожеледь. Частина стомлених робітників спала в колонії в їдальні, друга частина відбивалася від гайдамаків. В їдальні знаходився Микола Завірюха, який зайшов сюди поїсти. Не витримавши натиску гайдамаків, бойовики почали розходитись. Треба було попередити їх далі. В цей час якась банда гайдамаків продерлась у колонії Бойовики падали, кров'ю заливаючи сніг, падали гайдамаки Декому з бойовиків пощастило втікти Наскок був такий несподіваний, що ніхто не зміг попередити їдальню Гайдамаки вдерлися до їдальні і тут почалась різня Тих, хто спав, різали на шматки, стріляли, били Нарешті вони обеззброїли всіх бойовиків, які не спали ми позав'язували їм руки і одвели до штабу. На Бібіковському бульварі, де знаходилась тюрма, гайдамаки розстріляли всіх полонених. Микола Завірюха був останній. Крізь січневий мороз, вітер і сніг, залізничники доносили своє життя і поклали його під червоні прапори січневої комуни. Бронепотяг Полупановець поспішав. Він сіяв смерть від Полтави до Києва. Вогневою крицею розкидував гайдамацькі банди, що стояли на його шляху, але він запізнювався. Через добу після ліквідації січневого повстання гайдамацький штаб виявив, що старшина Завірюха безслідно зник. І на день було заарештовано Марію Кипченко. Вона тепер знаходилася в гайдамацькому штабі на вантажній станції. На допомогу до Києва поспішав Муравйов. З ним йшли бородаті сибірські стрільці, які наводили жах на гайдамаків. Спереду йшли розвідки з червоними стрічками, продираючись крізь морок і намети. Бронепотяг полупановець випереджав усіх. Він уже розганяв гайдамаків у дарниці. Матрос Степан Завірюха, на кашкеті якого був напис «Аврора», з розвідкою вже продерся в Київ. Наступ розвідки і бронепотягу був такий несподіваний, що примусив гайдамаків тікати навіть в одних сорочках. Залізничники знову організувались маленькими загонами і вибивали гайдамаків, допомагаючи Червоній гвардії. На вантажній станції в одному з гайдамацьких вагонів бешкетували п'яні гайдамаки. Вони до того захопилися випивкою гульнею, що не звернули ніякої уваги на граматні вибухи і кулеметну тріскутню. З них було досить химерного повідомлення Центральної Ради, що все гаразд. У вагоні гайдамаків було весело, тільки не було жінок. Скоро кремезний гайдамака штовхнув до вагона перелякану Марію Кітченко, Гайдамака схопив Марію і став її душити в обіймах. Марія скрикнула і почала вибиватися з щасили. Гайдамака був сильніший і вона задихалася. В цей час розвідка матроса Степана Завірюхи підійшла до вантажної станції. Її одразу зацікавили крики, пісні та гвалт у вагоні. Коли Степан Завірюха вискочив до вагона з револьвером, п'яні гайдамаки попадали з переляку на підлогу. Завірюха побачив гайдамаку, який боровся з дівчиною, а тепер перелякано дивився на нього. Матрос притиснув курок, вибухнув постріл, і гайдамака ударився головою об стіл. Коли матрос подивився на дівчину, то побачив, що перед ним стоїть його Марія, до якої він давно поспішав. Бронепотяг-полупановець під радісні крики і привітні салюти робітників підійшов до паровозного депо. З гайдамаками було покінчено. Потім бронепотяг наставив дула своїх гармат на місто. Будинок Михайла Грушевського палав усю ніч, поки не завалився, як завалилась центральная рада рада рада